Гон і Матвій свій чорний лан розорав, широта, довжінь. Іде розмашно, туди й назад, і сипле зерном. За ним ступає і заволочує посійний Василь. Лан, чотирнадцять десятин, м'язи, нерви, кров. Ні, його нічого не болить, це лиш приходить хребтом ціна землі. Своєї, лудяної сонцем, литої потом, і болючої, як і той хребет. Володько ходить до школи, хоча там знов порожнеча. Як тільки набубнявіла в лісі перша брость, як тільки ряд зійшов, як тільки зазеленіла перша лука, кінець школі. Діти знов розсипались по своїх місцях і скрізь там на пасовиськах разом з жайворонками дзеленчать, мов дзвінки. Навіщо їм школа? Усе одно не дасть хліба. Ішло з покоління в покоління. А Володько вертається самітньо зі школи. Іде поза селом, городами, зрубами, лісом. Мліє земля, витикаються перші медяники. Літають перші джмелі, липові галузки дають перші липкі листочки. Осика пускає перші пушинки. Тільки дуб завзято і вперто хоронить спокій, повагу, непоспіх а над усім небо прозоре, глибоке, зі світлими хмаринками. На Володька налягає шал, і він верещить без потреби. га, -га, -га Луна підхоплює його крик і тікає в глибінь лісу, жбурляючи нам довкруги, мов розбещений хлопчисько м'ячем. Перед ним зелена долина з озером, біля нього здоровенний, трохи похилий за грань лісу дуб, над ним два велетенські шуліки, що кружляють високо в повітрі. Володько задирає голову, і в ньому негайно прокидається хижі бажання знову позмагатися з тими птахами. Але у нього під пахвою у торбині книга "Сіятель", а на другому угорському схилі долини поле засипане людьми і звідти чути спів. Володько прикладає до чола долонею, прижмур'є очі, і дивиться на той другий бік. Його завжди манить кожний другий берег. Додому приходить Володько, знеможений весною, і приносить велику китицю різнобарвного рясту. Знайшов горщик, налив води і поставив ряз на вікні. У хаті нікого нема, хто б тепер та сидів у хаті. Батько і Василь у полі, мати і Катерина на городі, Хвидот стереже відвороння коноплі, ходить біля грядок і, чи треба, чи не треба, грюкотить поржавілою бляхою. Одна василинка має ще вільне право дибати, де попало. Набивати рота всім, що трапиться, на що, звичайно, відзивається Настя. Не руш то, чуєш, то бека, покинь. Але василинка їй не вірить, і так чудесно смакує ота звичайна грудочка землі, і при тому вона щось завзято розважає. На городі безліч праці. Розробляється місце на грядки. Матвій садить нові щепи, що біжать он довгими рядочками від подвір'я до долинки, копається в долині сажовка, обтикається вербовим кілям, засаджується, грабовий живоплід, будується огорожа. І все то хворобливо й жадібно чіпляється смачної, розкішної, п'янючої землі. Земля для всіх і всього. Земля – найбільше щастя, більше за любов, за життя. Земля – найбільший скарб, більший за золото і коштовні речі. Земля – сон мільйонів поколінь, казкове привабливе їство – Містична сила космосу, наснага слабих і дужих. Золото, краса, любов, молодість і вічний учитель мудрості. От що земля.